السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد باعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون tuendelea na kitabu masfahim khatira dangerous concepts kilichoandikwa na Hizbu al Kama tulivyoona wiki iliyopita tulimaliza ingawa bado pia kama lao kuendelea na kuipanua tuweza kuipanua zaidi lakini si radi yake tuliangalia swala la uh, alirhab terrorism ama ugaidi na tukajaribu kuangalia fikra hii ni fikra ambapo kwamba yatokamana na wa magharibi waraslimali slimali mailmani ambao wenye kutabikisha mfumo wa kiubepari wa kidemokrasia leo limwingununi. Hii ni fikra hawa Magharibi. Na ni fikra ambao kwamba kwa amba tuliona chanzo chake ni kwa imeletwa kwa makusudio yakuupa Uislamu sifa ya kutisha stigmatization stigmatization hiyo ni auwasm stigmatization yani kuipa sifa ambayo kwamba yatisha sifa mbaya mbovu ili kusudi walimwengu wakisikia uislamu na yani na muislamu basi aogope atishiki kama leo wanasema leo bara ya Europe na maeneo ya Amerika umeingia islamofobia islamofobia manake ni watu kuogopa uislamu islamofobia fobia ni kichochete ukisikia fobia yani neno la phobia fobia ni kutishika mtu kuwa na uoga na jambo tofobia kwa hiyo islamofobia ni kuwa watu wameingia na uoga na uislamu ukisikia uislamu basi washaipata ile na ndo wa Ugaidi ilikoko lengo ni hilo kutisha ama kuwatawali mwangu dunia watishike ni uislamu na Uislamu na waislamu ili kusudi sifa hii itakapoingia kwenye akili ya watu na itakapojengeka rai am public opinion basi wao wataweza kutupiga sisi waislamu vita Ndomana maana tukasema pia tukataja harakati zote za Kiislamu zikatiwa katika harakati za kigaidi hakuna ile wa na ikiwa ni basi kesho itaunganisha. na hapo ni lengo iwe ni mtu binafsi, kikundi, ama hata ICC dola ikiwa lengo ni kurudisha Uislamu kama maisha, basi itakuwa ni gaidi na itapigwa vita. Leo tutaingie katika fikra nyingine hatari. ehhe Fikra ambayo pia inotokana na hawa wa Magharibi fikra leo inaupigiwa debe ili sisi waislamu tuibebe iitikadi na kivitendo ili waweze kututoa katika imani ya Kiislamu eh, na kututoa katika misamaha wa Kiislamu nayo ni sewar ad-diniya intafid ndugu zetu wameipa jina wakasema wakaipa jina ndugu zetu kutoka Tanzania wakaita dini mseto lakini hapa ni ni shiwar yani ni ni ni baina yaa itikadi baina iman interface yeah. ukiangalia katika kutoka binisa kumilizo kwa uislamu alipotumizwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi ilikuwa kwa uislamu umekuja kwa muradi na lengo la kulingania wanadamu kwa uislamu eh soka aza manzo ya yo almudathir qum fa'andhir rabbaka katika alaqrabin na waonye waleoko wale wa wako wale karibu fasda bima tumar wa an al jitokeze wazi pambana na wa mushrikina kutoka uislamu kuja kwake umekuja kwa lengo la kulingania wanadamu na kuita wanadamu katika katika uislamu eh na kuwaita wasiokuo waislamu kuwaita katika uislamu hili ni jambo ambalo kwamba mwenyezi Mungu wataala wa Taala alilifanya ni faradhi kwetu tukisi waislamu eh na hili waislamu walilifanyia kazi kwa karne ya nne kutoka kuja uislamu mpaka leo waislamu walifanyia kazi swala so, la kulingania uislamu ama kulingania wasiokuo waislamu na kuwalingania kutia katika katika uislamu ndio nafalahili hali wahusu watukususi tu ati ahlul الكتاب piki yake la la ni ahlul kitab na sokwa ahlul kitab ndio mnyezimu subhanahu wa ta'ala alimwamrisha mtuma sasa salam ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan mnyezimu subhanahu wa ta'ala asem walinganie ama waite? Eh? Ila sabili rabbik. Katika njia ya Mola wako. Walingania nani? Waangalie waulio walingania wasiocho waislamu, sababu na wasiocho waislamu. Kwa waislamu wa kwa jumla tumeamrishwa na Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala tuwalinganie. Tuwalinganie, eh? Na kuwalingania wenyewe, tuwalinganie katika njia nani? Ila sabili rabbik aya eh, katika njia ya Mola wetu bil hikma akataja hapa bil hikma kwa hikma hii hikma si hikma ya ma, ah, na poison na ama kuna mtu amepatikana na jambo ama kuna jambo vile akataka kumdanganya mtu ama kumpaka mtu mafuta Kata, ah natumia hikma tu ah, hiyo si hikma hikma ni ujifungamanaisha na maambisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ujifungamanaisha na dini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu kwa hivyo tunaomba tuwalinganie na tuwaite kwa nani kwake yeye au Subhanahu wa taala kwa, ta kwa kujifunga na hatimu zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa yani tuwe na misimamo ya Kiislamu tuwe ni waislamu wa, wa kweli hapo ndio hiyo bilhikma walmau'idati hasana na ma wazama mema pia mpea ani ni Uislamu, eh, kuna mawaiza mema zaidi ya Qur'ani na Sunna. ehhe Kwa hiyo na mawaiza mema. Pia hapa wengine wa waka wanaitumia kama kuwa tusio wakali. Tusio ni kuwa kejeli lao kama tawalingania katika haki, basi kwa kuwa wao wako katika batil, wako katika makosa, basi tuwafanye kejeli na la la la, la iwe ni katika maweza mema nao ni kualingania katika Uislamu eh Qur'ani na Sunnah na kisha tukawachukia tutajadiliana na wao wajadilune billati hiya ahsan basi tujadiliane wao kwa njia nzuri ndio hapo sasa ule kujadiliana nao na kwa njia nzuri ni vile sio kutukanana sio kurushiana maneno kupigana makali la, la la dalili dalili kwa dalili Eh kama wana huja, watoe huja na sisi tutoe eh, lakini huja iwe katika haki. Si huja katika dafi. Unao kama ndugu zetu wengine utaona watumia njia nyingine za kimakosa kama kutumia Biblia tuseme kwa salamu. Biblia yenyewe kuwa ni kitabu kilichopotosh. <laughs> Siyo ile injili ya nabi Isa alayesalam. Asawe huwezi kutoka kitabu chenyewe kiki kisha kisha potoshwa wewe kama dalili la la la. tunapojadiliana nao tujadiliane nao kwa njia ambayo nini ni ahsan eh? Njia bora, njia mzuri zaidi. Ambapo kwamba ni dalili kwa huja eh? eh? na sultan. Oh. Hivi ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Yaani aliamrisha wa, Islamu, wa, wa Islamu, yani, sisi waislamu tuwalinganie wasio waislamu tuwaite katika uislamu yani makafiri sisi tuwaite waje katika uislamu waone haki waone uislamu kama haki eh? na waone uislamu kama uongofu ili nini kufuata na kuongoka pia taona alimtume sallallahu alaihi wasallam alipomwandikia barua Heraclius alikuwa ndiyo adhimu wa alikuwa ndiyo kiongozi wa Rum wakati ule basi mtume sasa salam akampelekea barua barua yenyewe ikisema kuwa hakika yani amwita kwa diaa ya Kiislamu ehhe amlingania na kumwita kwa diaya ya Kiislamu aminvite na invitation ya Kiislamu aslim taslamu silimu salimike eh? na lao akamwambia lau utafanya hivyo lau wewe utasilimu yani utakubali uislamu basi basi unjua kuwa wewe utakuwa katika amani amba kwa bani amani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala na Mwenyezi subhana wataala, wa taala atakupa zawadi mara mara mbili kwa nini ampe zawadi mara mbili kwa sababu kuleo salibu kwake manza amekubali haki na yeye kama kiongozi kuleo salibu kwake tabaa anatafanya nini atafuatana wafuasi Waloko nyuma yake raia eh mtu mtume Muhammad ndio akaendelea akasema na lao ukio utakataa basi utabeba madhambi ambao kwamba na wale ambao wa kwamba we unawa uno watavala Hivi ndio hadhi Sana. Wa ha ndo malinganezi, unaona, bilhikma amemlingania kwa Uislamu, hakumpata siagi hapo. Alimwambia ukweli, "Silimu usalimike." Hata kikusilimu, ajiandae kivitu. Na ajue pia kwa kule taa yake, basi ana madhambi juu yake yeye na wale wafuasi Lakini akikubali Uislamu na akakubali kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu ana thawabu mara mbili. Mm, ana mara mbili. Thawabu juu yake we na thawabu ya watu wake ambao kwamba watakaomfuata yeye na po huu Huulinganizi. Kwa ajili kwa Uislamu. Kwa Uislamu, muradi wake ni kuwalingania waje na wakinaishwe juu ya Uislamu eh ili waamini Uislamu na wafahamu waukatae kufasiri na wautupile mbali kufuru hilo ndo lengo la kuwalingania si tu tualingania tu basi tutakaidadi na kuongeza utaona tu sana katika hata katika mitandao ukiangalia kuna mambo yanakuja tikipigiwa tukionyeshwa vitu wa mthala uh, bara ya Ulropa na maeneo mengine kwa wa muslimu kwai tutona yatufurahisha haa eh? tuna pei tanda sana dunia ya uislamu ndiyo dunia geuka uislamu kwa maana kwa wa muslimu la, la la la dunia itageuka kwa uislamu na na kwa nasura sura uislamu ikio itakuwa chini ya sheria ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ikio itafata uislamu kama hukumu ikio itafata uislamu ndio kama maisha lakini kusulimu tu la, na idadi tu lala Sasa la. kufurahisha na idadi lakini sisi wenyewe hatuna misimamo ya Islam. So fatari hapo. Kufurahisha kuna wengine wazidi lakini sisi hapo hapo twaitweza dini yetu kwa kushindwa kusimamia misingi ya dini kama swala, soma, zakati na mengine katika misingi. Lakini tofauti tuko na plani wa wasilimu. Ah Masha Allah, wao wale Faransa, sai percent 5. Yeye nini we kama Muislamu au wale? Aki Kislimu yeye ni fadhila kwake Wake wewe kama here kule Sayyid Bagu Kislimu. Sawabu juu yako wewe na watu hapo. Wao kulipoaita hao hawa kwa Uislamu waaita katika Uislamu ni kuwa kuwa yani kwa katika Uislamu ili wafahamu ni kwa conviction ufahamishe na wakinaye wa Uislamu ehhe na wafahimu, waitupila mbali ukafiri sasa hii fikra ya dini mseto ama interfaith dialog imekujaje leo leo toaiona ni ni fikra ambayo kwamba inaulingania na inaupiganiandebe sana eh fikra ya Interfet dialogue dini mseto inapigwa debe tutaika tatata kimapande ni yani muraje kwa inshallah itakuwa daraba 4 5 juu ya swala hili ile ile wao malengo yao nini justification zao eh, Wa wao kusudia nini katika haya mapambano wenyewe ni mapambano gani wao inshallah leo taje tu hii Interfet dialogue kutoka maana na nani yao ama msingi watu watokana na nini ushono leo utakuta hii fikra imekuja eh na imehusisha mpaka kwetu sisi islam tena kwa usuti lengwa sisi waislamu eh na wakahusika mashehe viongozi katika dini na viongozi katika mamlaka na serikali lakini fikra hii kihakika fikra ya dini mseto ama interfaith dialogue ni shiwar ama nifikra ambao kwamba inatokamana na wa magharibi inatokamana na hawa magharibi kwa ni fikra geni fikra potofu ovu na ni fikra ambayo kwamba yatokamana na wao kwa misingi yao wala haina misingi wote na waislamu kwa hiyo asije mtu akaleta madai hata kama ni shekhe awe atakao amesoma ana mashahada ya kuku tena shahada nyingi si shahada moja ile shahada irpibati. ya rtibati ya kulimachukua zahar ila kwa dini na sudana zikusanyeni nawe namdenda kutoka hapa ifikishe mtaka kwenye mbingu akija kidai kuwa kuna maelewano ya kidini ama hiwar baina dini basi malengo yake ni haya malengo akusudia dini msetu ambayo kwamba fikra hii itokamana na makafiri wa magharibi westerners haitokamani na uislamu kabisa hakuna msingi huo kabisa kwa sababu angalau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Mtume Sasa al Salam nini waddu law tudhinu fayudhinun amba wewe Jaribu uteleze. Wao ndio makusudia yao wataka wewe uteleeze. Wao tayari shafanya. Washatwe, washafeleza. Wao ndio lautakfuru kama kafaru patakununa sawa? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala pia akamtadhari shamtusi sallallahu alaihi chunga la utakufuru kama walivyokufuru wao. basi wewe utakuwa sawa na wao watakuanikafiri ando wa mtoni sana na jitsi wao well, hawa ni makafiri malengo yao ni kutukufurisha sisi waislamu tukufuru wao well, interfaith dialogue ama dinimfeto lengo lake ni kufanini ni kutukufurisha sisi waislamu ndio wao wasema ati hii makusudi yako ni, ni kuleta mutual relationships between different religions. Ati ni kuleta mauhsiano ya ya yanakubaliano ambapo tutakubaliana between us sisi juu ya dini tofauti tofauti na imani tofauti tofauti. Vipi tutakuwa na mutual uh, relationship baina sisi na dini zingine? Wana hapa ndo nasema si al-kitabu piki yake. Hapa hawa hawakulenga al-kitabu hapo. Hawa. Eh? hawa muradi wao sikuwa wao washamini dini. Turudi kiume kidogo katika tarehe eh tulipiga ara katusicheleshi ukiangalia asli ya ilmania Amba kwamba ndio itikadi wa mfumo huu wa mali umetakamana na fikra kwamba fikra mbili tofauti mgongano fikra ya kuwa kuna Mungu na fikra ya kuwa hakuna Mungu yani fikra ya dini na kumtambua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama Mola kuna muumba eh na fikra kwamba hakuna mumba wakasema hizi fikra tuje na compromise solution Tuje na suluhisho la, la kati tukubaliane Vipi takubaliana baina kuna Mungu na kuna Mungu inawezekana kukubaliana kweli Ni ama kuwe na Mungu ama usiwe na Mungu Ikiwa kuna Mungu basi wale wavunje sakafu waje huku waamini kama kuna Mungu na wawache fikra kwa hakuna Mungu itabidi wavunje misingi yao ambao kwamba sasa itabidi wakatae democracy kwa wa sababu democracy asili yake ni hii kumkataa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ili kumpa bwana sovereignty mwanadamu mwanadamu aweni bwana aweni kiungo na nafsi yake ajipelekea kwa Mungu bwana hawa ya nafsi wengi hawa ya nafsi doelekea Ndotoaona kwa nini kuna bunge na bunge kazi yake ku legislate kutunga sheria. Wanabamba demokrasi kwa katika Uislamu sasa tupa shekhe taarifu Sheikh, taarifuioni to hapo. kuwa demokrasia ni kutabua viongozi. demokrasia ni kutabua viongozi. Hii taarifu tuileta sisi. Ama imeletwa na wengine ambao kwamba wana malengo ya kutupotosha lakini taarifu yao ya demokrasia ni ubwana kwa watu na na kutunga sheria watu wenyewe watunge sheria hii zitawalishwe juu ya watu na watawale wao we, wao wenyewe wanadamu hiyo ndio demokrasia kwa lengo ni kumpa mwanadamu bwana atunge sheria na ajitabulie mwenyewe mizamu na tanuni ndio ukaona kuna bunge kazi yake kutunga sheria na kutunga kanuni na kutunga katiba ambayo kwamba ndiyo kanuni msingi na yenye kutawalisha serikali nzima. Oh hii fikra ya fi ulimania ndiyo na compromise solution ambayo kwamba compromise solution hiyo akasema basi tuje na uislamali ama ulimania na nini fasluddin anil haya kutenganishwa dini na maisha yetu sisi wanadamu yaani kwa nyinyi simwamini kuna Mungu sawa so, kaeni na Mungu wenu lakini Mungu huyu hana ubwana wote juu ya maisha yetu sisi wanadamu wala situinginie sisi wanadamu kwa sababu wao kabla ya kuja na msingi huu na fikra hii walikuwa wao wakitawaliwa na mfumo wa kifiudeli. mfumo wa kiufalme kwamba wafalme watawala kuashingizio la kanisa kuametaguliana na Mwenyezi zingu subhana wa ta'ala na yeye asemalo la tokapi mbinguni akawa ule mfalme yae na kanisa ni mkono kwa mkono wakitawala vibaya wakitesa watu eh? wakawa watu paka ni wakawa lakini kizungu kawaaita majina pizant yani kama kusema watu mwaniflev mtu hamiliki ile ardhi yake na lake pia silate la, la utawala lake lakini silate yani hamiliki lolot anachopanda anachokuana ananyanganywa kwa ikawa ni mfumo mwezi kuumiza na kuchosha ndi wakaja na wakatokeza waka mamfakirin wakataka kuliondoa wa swala hili ndi wakaja na fikra ya kiimani wa bwana hatutaki swala la mungu na Mungu asiingie maisha wanadamu katika kuwatawala. Lakini hapo hapo wakipima, wakaona kuna msukumo katika hawa wanadamu. Kuna msukumo kuna ghariza tadain. ghariza ya dini ama ya sanctification. Mwanadamu hawezi ila lazima tarudi kuabudu kitu kimimi kwa kuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala, basi atakwenda kuabudu kisichokuwa Mungu. Kwa kuna daliza mwanadamu lazima abudu Ndio kasema basi sawa, tukubaliane na tuje katika compromise solution. Sawa, wewe na hiyo fikira ya kuwa kuna Mungu, lakini Mungu huyo afungike katika pembe nne za maeneo ya ibada, ikiwa ni msikiti, ikiwa ni kanisa, ikiwa ni sinagogi, ikiwa ni ya mabaniani, eh? Sijui waitwaje, unaelewa? Ma yale. so Ifungike pale huyo Mungu wako we na Mungu wako mfungike mu pale. Ukitoka nje maeneo haya, mnadamu ajipeleke kwa mujibu wa hawa ya nafsi. Atunge mwenyewe sheria, apeleke uchumi kwa akili yake, apeleke siasa kwa akili yake, apeleke jamii kwa akili yake. Na na na isipokuwa tuswale la ibada, basi wewe na Mungu wako baki kwenye misikiti ndio maisha leo maisha ni magumu maisha hayaendi kwa mujibu alivyopanga mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kama tarudi tarudi kama maisha na hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala ndio zitawalishwe zile ndizo na akaumba na maisha ni yeye kwa akipangia nizamu maalum nao ni uislamu na uislamu kupitia khilafa nizamu ya utawala wa kiislamu. khilafa sasa hawa wakawaatiwa na malengo malengo yao haribianimu Itikadi yao ya haki huwa kwa, kwa nama, sababu wao dini wasidharau wana ajadi ni maana wakao dini zote ni sawa wao kibao uh, Baniani na Uislamu, Ukristo na Yahudi zote wao kwa wao wanani dini tu eh? Sasa watawa watakaleta ile dini mseto kwa hiyo malengo hapa wanachopilingania ni nini? Ni dini mpya, wazusha na waleta dini mpya. Ni fabrication hiyo ya religion ehhe Amba kwamba bahawa makafiri wanakuja nao na malengo ni Uislamu. Kwa nini tunasema Uislamu sio wale wengine? Bwana ni malengo wa kristo Malengo kwa sababu hawa hawa warasili Ama huu rasili capitalism. Eh, democracy. Ni ideology, ni mada. Na wao Uislamu hawautukuli kama dini tu, kama dini kwa maana religion watu kule Uislamu kama dini ambayo kwamba ni dini mabda dini ambayo kwamba inabeba itikadi ya kiroho na itikadi ya kisiasa lakini hizi dini nyingine hizi sasa za Kikiristo za Yahudi Ubaniani Confucianism na nyingine hizi ni dini zilo beba itikadi ya kiroho piki yake hazina itikadi ya kisiasa kwa hapa ane lengo nani ane ni mwanamfumo ana ni mwislamu na Uislamu kwa sababu Uislamu ni mfumo kamili wa maisha. La Uislamu utawachiwa na waislamu huachiwa watawale watatawala na kupeleka maisha wanadamu kama mujibu wa Uislamu unavyotaka. Kwa ukamilifu kila nyanja ya maisha. Si uchumi, si istimai, si siasa, si kuadhibu waasi, hadi chajo utakoutaja. Kila jambo Uislamu umekuja kuli safanua na kuleta hukumu juu. Sasa hawa ndio malengo ni haya. Si zile dini nyingine, zile, zile si Tayari zile zisha compromise. Sasa waislamu ndiyo malengo yao ili wateleze, ili waislamu watoke katika Uislamu na wabebe itakadi na fikra hii. ee yeah. Ili kusudi sasa Uislamu na wafuasi wake wae wataibeba na kuikubali na tuilingamie fikra hii. Eh? Yeah na tuibebe sisi kama vile hawa makafiri wanavyotaka. Waka tupite <coughs> tupitie kidogo araka katika kitarehe hii imeanza lini? Kwa nini tumesema imeanza na wa Magharibi? Eh? Utakuta kimataifa ki internationally. Hii fikra ilianza kutoka mwaka ilfu moja mbili Pale Faransa <coughs> walipopeleka wakilishi wao eh? kupambana na maulama wa azhar University eh wakawa wakaingia katika hiwar kuzungumzia juu ya swala hili na fikra hii ili atidia yao kuleta pamoja dini hizi tatu wajibu kulikuwa na fikra mwanzo alianza kwa izidi ni tatu hizi adyani tatu hizi ati uislamu unasara na uyahudi asili yake msingi wake ni mmoja tu wote watakuwa kwa Mungu mmoja wahdania wadania kuwa hawa ni watu wenye kumpekesha Mwenyezi wote wampekesha Mwenyezi Mungu wote nurudia Mwenyezi mmoja si kama ubudu na confucius na zile zingine wale utakuta hawa hawako kamwe katika Mwenyezi Mungu Mwenyezi yuko kando wa masanamu ndio mviungu vao na viungu vingi. Alafu mwisho wa waamini kuwa kuna power kubwa ambayo ina inakontroli zingine. Lakini miungu wako wengi. Mshona? Sanidorizo mabudu. Sasa huu hawa hawakuwa ni idolaters. Hawani kuabudu masanamu. Lakini hizidi ni tatu sasa. Zilikuwa zikisabiwa ni dini zenye kumpekesha Mwenyezi Mungu. Sasa ati mjadala Yeah, wa, toka na waakilishi kutoka Faransa na mashehe maulama mashekhe shehe kutoka Azar wakajadili swala hili ili walete mawiano juu ya swala lile wakubaliane li wa swa wa na walete wayepate wa kuendelea mbele katika masuala haya hmm? pia ikafatwa na conference ya Paris thirty 1933 mwaka tunon baada ya waka, wakati wakakutana sasa kukutana kwao sasa wakakutana a uh, Maurientelis ya wale so mas ya na missionaries kutoka university mbalimbali za France, Uingereza, Switzerland na upande wa Islamo no, nao wapatokeza upande wa Turki na nchi zingine za bilaad za like Islamo. wakakaa wakajadilii pia dini mseto. Lakini wakikusudia hizi dini tatu mwanzo. Sona kisha ukafuatwa na mtamar mwingine ama conference nyingine 1936 eh baada hayo akaendelea mm na mpaka wakafika mwisho ikofika vita vya ulimwengu wa pili na ikapotokea vita vya ulimwengu wa pili ikawa ni distraction tena ikawa sasa hawana tena time kufani ya kushughulika kuweka mamuta marina nini masemi na kuna time tena hiyo watu walalia mikombora na mabomu walikuwa watandiki kwa wa na wafia b na hitla mwandazi mwingine kutoka wa magharibi ushaona? hii well, waqaiidi distinction kwa wao ilisala wa nika waka kama kidogo wame nika watoka ghafla kisha ikaja mpaka baadaye mwaka 1964 pop siti ngapi? pop 6 <coughs> pop paulo wa sita akaja na barua kuitisha hivioar baina hizi dini dini tatu shona na mpaka hawa patana wakati waka wakaandika kitabu wakaalifu kitabu 1969 ambao title alileta wakaita guide to dialogue between muslims and christians hiiikawa kama mifunga waislamu na no wakristo bila kuatia wayahudi shona hiwari baina lakini manzo li, ni kwa ni guide ni chepu zile ambazo kwamba wataingia katika hiwaru baina waislamu na wakristu. kisha baadae 1970s na 1980s zikazuka eh hiwar takriban na eh katika mikutano eh, ama utamar tafauti tafauti tafauti ambazo kwamba walizifanya na wakakutana waka pia Belgium katika mkutano mkubwa walokutana Belgium wakafika katika wale walikuwa waliohudhuria karibu 400 katika madelegates na wakazungumzia swala hapa lakini wakazungumzia dini karibu dini zote Shona? na pia wakafanya nyingine kordoba kubwa pia baina ya na Wakristo na wakahusisha nchi uh, nchi 26 za Kiislamu na za Kikristo ambazo kwamba wao zikihesabu za Kikristo kwa sababu kiitikadi hawa baada kuja ku, hii elimani wa magharibi ikawa Ukristo tena nikama, nikama ni kama ni kama weza sema nini ni ni picha tu ikawa itikadi yao zaidi yamelemea upande wa Kiislamu wakaamini kwa kuwa kwa wakainiza ile sumu ile na ikaa Ukristo awafuati hivyo ah lakini wanazisabu bado kuwa ni nchi za Kikristo na nini wakakutana pia 1974 seventy four na nini na mji wa Kurta Tunis 1979. Wopfuu wakakutana mtaka kutangulia kufika 1990s ndipo sasa hizi nikutano ya kazini Ikiwa sisi hapa kwao Afrika tu sasa na taona za shika kasi ule bara ya europa na maeneo ya guguba la, la jemi na warabuni wa haya mambo yamekaririwa na yame kutanishwa eh na conferences na masemina tana kwa miaka ya na 1990 ndio wakawa wameshika tasifu zaidi ndio sasa mpaka wameingia maeneo yetu na maeneo ya Afrika kama 1990 walikuja walikuja na mkutamar khatum ha, wakaifanya muu tamar khatumu ehhe ikapatilishwa na Stockholm baadaye mwaka wa pili yake kisha 1996 ikawa conference moja kubwa kabisa ikafanywa university ya ya Ahlul Bait Jordan. So, hizi ni matukio ambayo kwamba wao waliyapanga na wakafatiliza ili waingie katika dialogue. Dialogue malengo ma ya dialogue, malengo ya hiwar. Hiwar, ha? Eh, ni tofauti na munakasha majadiliano wakati majadiliano ni kuwa raia na mimi nina rai yangu wewe ujenga rai yako ili kuipinga rai yangu na kuipa huja ile yangu na mimi na mimi najenga rai yangu ile juu nipige rai yako hiyo ni munakasha lakini siwar ni rai kwa rai ili tufike makubaliano ehhe ili tufike makubaliano, katika ile makubaliano, tuje sasa sisi tulete kama suluhisho ama tulete jambo ambalo kwamba sasa sisi tutaungana na tuwe pamoja jua. Hiyo ndio shiwari. Eh? dialog ni tafauti na mjadala. Dialog na mjadala ni tafauti Ndio hata wao pia katika taarifu ya Interfaith Dialog wasema kwa uh, dialog refers to cooperation constructive and the positive interaction between people of different religions of different religious traditions on brackets i.e. faith and all spiritual or humanistic beliefs eh? at both the individual and the institutional levels Sorry. so pastor hapo mbona jatek niyo na Ma, na mashikamano ambayo kwamba yenye kuleta natija tena positive constructive and positive interaction mwingiliano yenye kuleta natija yenye ambayo kwamba wana malengo nao kustudia baina ya watu wenye itikadi ama thakafa za dini tofauti tofauti za imani ingawa hapa sasa nikaongeza all spiritual or humanistic beliefs hapa inaje nieleze sana lakini spiritual inayarudia tena ile itikadi ya kidini yani kiroho ni kidini. Hapa ina humanistic beliefs zingalia ni haya, haya. mwanadamu anaumbwa na daliza kuabudu. Wao hao wow, wakikataa dini Wakikufuru dini na kukata Mwenyezi Mkubwa Subhanahu huja wakaamini vitu vingine kama nini? Kuamini psychology. Ukiamini psychology wewe eh, unaamini kitu ya mtu anikuja amekuja na fikra fulani wewe ukaiamini na ukaifuata ni kama kumuamini mwezimu kama sisi wa islam kumuamini mwezimu na kufuata ama na kama vile ilivyokuja ushurui ehhe kuna ushurui ambao wakina kalmax kuna ushurui wakina mouse tu sasa wale walikuwa wakifuatwa kwa kuamini zile fikra zao na zikifuata kama itikadi sasa hii ujele humanistic beliefs ehhe imani za kibinadamu ah kumbe pia kuna kuabidifu kwa mimi mnadamu pekee na <laughs> oh, haya kwa kisha kasema katika katika level zetu level zote individual and institution kwa oh, haya mambo yamepangwa na hawa makafiri wa magharibi na wameapanga kwa muradi wake eh ili itutoe sisi waislamu katika lengo ni kututoa sisi waislamu katika uislamu si lengo ati wa wao wapenda dini. <coughs> na tataka kuleta usawa katika dini ili atiuondoe fujo. Na fauda katika dini la. Hii leo ni mwangu watu wapigana kitabaka. Wapigana kidini, wapigana kimadhehebu. Eh? Kiitikadi. Haya yote nyuma yake ukianalia ni hawa wa magharibi. asili dini hasipigani wala siingiki hasi katika fujo. Wao wenyewe katika tarehe waona Uislamu ulipotawala dini ilipotawala eh ambao kwamba ni Uislamu ulipotawala dini zingine zilikaa chini ya Uislamu kwa amani Wakiristo walikaa chini Uislamu bila kudhulumiwa bila kupibwa vita bila kuuliwa bali mali zao na heshima zao zikaifadhiliwa Mayahudi hakuna wakati mayahudi walipata amani wakapata utulivu wakaweza kuishi kama jamii ya yahudi bila kudhulumiwa na kupewa haki zao kama ilivyokuwa chini ya khilafu na utawala wa islamu wallahi na hizi dini zingine kwa jumla baba lakini uislamu tutawalingania katika uislamu tuoneshe uislamu ni haki kwa conviction kwa kuwa kinaisha si kwa kufanya kama wao wanavyofanya ati waunganishe na utaunganisha bipikadi sisi tuwaamini mwenyezi Mungu Subhanahu na kumpteshsha tauhid hakuna dini nyingine ambayo kwamba yenye tauhid ya kweli isipokuwa ni Uislamu Zilobaki baki ni ukafiri kwa njia tofauti tofauti ikijana sara ataja mwenye Mungu mmoja na ajifanya lakini hapo hapo aamini utatu mgu baba mgu mwana mgu roho Pengine umbali ya mguruu umtoa kama Mungu mama. Eh, Mama Maria. Na sasa ni thebu gani? Katoliki, unajua <laughs> si ona? Kama Hivyo ivyo difanye wamwabidi Mwenyezi Mungu kwa Hapo hapo umshirikisha, wampanye Mwenyezi Mungu watoto. Eh, uzero. Mungu. Walikuwa akisema, uzero ni nani? Mtoto wa Mwenyezi Na wao waka kwa uzero mtoto wa Mwenyezi Mungu. Wao kijiisubuu, wao pia ni watoto wa Mungu. Wana yaehudi ni tabwa kwa ni watoto wa Mungu, wajii wajiita kuwa ndio the chosen one, the blessed one. Chosen kivipi? Chosen kwa maana wao ni watoto wa Mungu. Kwa hiyo wamfanya Mungu kwa nini? Azaa kama sisi wanadamu. Ikiwa wazaa basi mwenyewe mfanyeni anzaliwa. ushona na wale ad bila Kwa hiyo imekuja na hii hizi utaja hizi kuwa walipanga conferences nani? Nidhihirisho kuwa hao alikuja nao hii fikra na ifuanza leo wameianza kutoka nyuma wakaendelea mpaka leo ndio tuko katika kwa katika mapambano haya ili kututoa sisi katika dalamu inshallah tutaendelea na sururu na tutaonesha inshallah justification zao walizotumia eh na msingizio mingine inshallah uh, katika hala kainakuja inshallah wabihada salam aleikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ta